La Vosovia 227 pentru preschimbarea Sufletului în Lumină. Aleluia Doamnei Vesistoase Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-ne focul harului care aprinde inimile, luminează și încearcă Sufletele ca să stăm în fața ta într-un strai ca o pară de foc. Aleluia Doamnei Vesistoase Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-ne focul dumnezeiesc care, lungă demonii, arde păcatele, aduce puterea învierii trăirea vieții veșnice, luminarea sufletelor și ființelor noastre. Aleluia, Doamne Iisus te iubim, te și te rugăm. dăruiește lumina cea neapropiată în care se pe sfânta treime, ca o lumină lăuntrică, schimbând făptura noastră prin focul cel dumnezeiesc. Aleluia, Doamnei Useistoase, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, Dăruiești-ne împărtășirea cu Sfânta Lumină, ca să spărim mereu în noi măsura vredniciei noastre și împărăția lui Dumnezeu să o vedem venind după cuvântul tău cu putere. Aleluia, Doamne Useistoase, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, Dăruiești-ne Lumina Necreată, Care arată Adevărul ca un rug aprins în gânduri ca semn că de slava cea dumnezeiască a fiilor luminii ne-am împărtășit. Aleluia Doamnei, să-i și te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruieși-ne lumina învierii, ziua ta cea veșnică, pe care ai adus-o în lume, ca să vedem îngerii și toate cele ascunse ochilor trupului. Aleluia Doamnei, să te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiești-ne schimbarea în lumină a conștiinței noastre, ca să ne unim cu tine, lumina lumii, și să devenim o haină pentru toți cei din jur, ca să nu rătăcească în cu sectelor. Aleluia Doamne, I toate te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiești-ne deschiderea ochilor conștiinței, ca să încă suntem curați cu inima, ca să te vedem, să te descoperim în noi și să știm Ceea ce este ascuns pentru cei fără har. Aleluia, Doamne Iisusei, stoase te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne în duhovnicirea trupului, preschimbarea puterilor pătimitoare, ale sufletului, în lumina lina a Sfintei Slave. Aleluia, Doamne să toate te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-ne căldura lăuntrică, pacea, lumina, și focul iubirii care alungă fricul vrăjmașului și ne transformă în fie luminii.